Били то гончаряки ями за наказом Бенедикта, а Судислав, проходячи недалеко, завернув до рундуків, де кричав від нестерпного болю гончар. І ще й сам, боярським посохом, ударив нещасну людину, гаркнувши, «Ти що, проти короля руку підняв?» «Проти короля!» Тільки й винен був гончар у тому, що на торжищі... Сказав людям про знущання Бенедиктових посіпак з галичан. Почули це Судиславові нашивтувачі І негайно до воєводи. Закатували гончаря На смерть. «Відтоді ще дужче Зненавить Іванко Судислава, Проклятий Іуда!» Говорив він однодумцям-товаришам. «У церкві Піп Читав про такого. І це є Іуда». Продає своїх людей чужинцям. А за Людомира помститься Іванко. не одного ворога змусить припам'ятати, як мучили бідного Людомира. Людомире, чи думав ти, що тобі вкоротять віку душогуби? Під враженням його смерті вже п'ять ночей не може заснути Іванко. Заплющує очі, ніби засинає, і раптом... З'являється усміхнений Людомир, розгладжує русяву пишну бороду, бере Іванка за руку і починає свої жарти. Прокидається Іванка і до ранку не спить. Тільки на світанку трохи забудеться, а там знову Людомир приходить. Воно, правда, і сон такий у лісі під деревами, вся істота напружена, з якого завгодно боку можуть з'явитися вороги і полонити, але чим далі від'їжджали від Галича, тим спокійніше ставало на серці. Минулої ночі Іванко більше поспав, його хлопці не тривожили. Уже й сонце підбилося, сніданку звернуло, а вони його не будили. Думає Іванко, що буде робити в Володимирі? Ще ніколи з дому не відлучався, звик щодня біля матері, біля батька. Моторошно робиться, як-ко чужих людей бути... Але всі ці думки заполоняє одна про Роксану. Де вона? Що робить? На мить уявляє її собі, стоїть, посміхається, простягає руки до нього і млосно стає на серці. Невже так близько Роксана? Ніхто з усього Іванкового війська не їздив тут і не знає ніхто, чи довго ще їхати до Володимира. Не зустрінеш нікого на цьому пустельному шляху. Позавчора заїздили в одне оселище. Казали смерди, що на третю ніч можна дістатися до Володимира. Що це, хрупе кінь, стрибає в бік. Занепокоїлись хлопці. За тим розложистим дубом шлях повертає праворуч. І вже хтось притаївся. Та де ж бути тут комусь із ворогів? До галеча далеко, та чи могли перегнати Бенедиктові кати? Хлопці допитливо дивляться на Іванка. Їхати, спокійно проказує він, і піднімає нагай. Кінь рушає, але пряде вухами ступає обережно. Ось і поворот. Назустріч виходить сивоголовий дід лісовик з довгим костором у руці. Прикладає долоні до лоба, придивляється. І впевнено прямує до подорожніх. А ти Іванко? питає він і нерішуче зупиняється. Здгований Іванко стримує коня. Звідки цей дід знає його? Чи не засідка Бенедиктова справді? Він насаджує коня назад і виймає поволі меч, дає знак хлопцям, щоб пильнували, а меча сховай. Заспокійливо каже дід. «Ти, Іванко, бачу, і меч, і шолом угорський. Мені мовив Теодосій про тебе». Відлягло від серця, бо чую, Іванко, як полегшено зітхнули хлопці у нього за спиною. «Та чого ж ти мовчиш?» Уже впевнено промовляє дідусь. «Змасьте скони і перепочиньте. Їсти хочете?» «Меду дам. Теодосій?» «Ти досі сказав?» – скрикує Іванко. «Він. А де він?» «Позавчора проїхав і про вас мені оповів. Просив доглянути за вами. Я зранку тут біля дороги вас чекаю». Іванкові не терпиться. Якщо люди тут є, то вже й до Володимира недалеко. Може, не спинятися? Дідусю, а до Володимира ще далеко?» І далеко, і недалеко, тягне дідусь, і в його очах спалахують лукаві скринки. Поприще буде двадцять і п'ять. Примітка поприще стародавня міра довжини, приблизно тисяча кроків. Тобі недалеко, а їм киваєн хлопцем, їм далеко. Та ти що, Іванку? Коней не жалієш. І перепочити треба, і водою напоїти їх, А у мене вода, яка холодна, Співучим голосом продовжує дідусь. Злазьте, ходімо зі мною, Та ще в мене мед свіжий, липовий, Божі бджілки нанесли, тільки навчора зібрав. Двадцять п'ять поприщ, так недалеко, Іван кувається, худчим чапи, Там Роксана чекає. Але коні справді потомилися, і хлопці просять відпочинку. Не предложить труситися верхи. Не хоче зіскакує Іванко з коня, а хлопцям цього тільки й треба. Вони згаласом стрибають на землю. Іванко низько до землі вклоняється дідові. За ним теж саме роблять хлопці. Щасти вам, дідусю, проказує шанобливо Іванко. «Живіть ще багато». Зраділий дідусь заливається сміхом. Коли він сміється, в роті в нього виблискують білі-білі міцні зуби. — Мені жити? — ніби здивовано питає їх.